Velkommen til, øh, vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg Formel 1-podcast, episode 6. Den her gang en lille smule anderledes over Skype. Øh, velkommen til Thomas. Øh, velkommen til Martin, og, øh, og jeg skal måske lige sige Martin Ishøj endda. Og øh, Thomas Blikfeldt. Lige præcis. Øh, hvis lydkvaliteten specielt fra min side i dag er lidt så par, så er det fordi, at øh, vi gør det over Skype i dag. Vi optager simpelthen podcasten over Skype. Det har vi ikke gjort før, og der er ikke rigtig nogen af jer, som er, er Skype-fanatister. Øh, så, øh, så lydkvaliteten kommer måske til at lide. Jeg håber ikke, det bliver for voldsomt. Øh, vi har prøvet at advare jer øh, i forrige podcast om, om, at det her det vil ske. Men øh, Martin, i stedet for at snakke om lydproblemer og øh, ondelige mikrofoner, tænk, vi ja. noget til. Jamen, øh, så lad os øh, gå direkte ned i øh, ugens overskrifter. Ja, yeah, jeg ved ikke. Øh, skal vi tage den, før vi tager øh, løbet? Det kommende løb? Oh, vi kan godt starte med det kommende løb, men det er fordi, vi har så mange tekniske specifikationer på den her bane. Du har læst op, og jeg har læst op, så det kommer til at tage lidt tid jo. Øh, men, øh, men, men lad os tage øh, banen. Vi ryger en tur til Shanghai International Circuit. Yeah. Det er jo Kina. Ja. Yeah. Og det er en bane, der er 5,451 meter. Nej, 5 km 451 meter lang. Ja. Og øh, øh, der er jamen, 56 omgang. Kør videre, kør videre, Marcel. Hvad kan jeg sige? løbsdistancen, den ender med 305,056 kilometer. Øh, pole position, jamen det er i højre side. Så synes jeg, du kan byde ind med lidt. Jamen, mm. øh, jeg kom med lidt, lidt sukkertryst hen over de fine detaljer, der hedder Lab racket. Den, øh, den er holdt af Michael Schumacher, øh, han tog den i 2004, det var selvfølgelig, hvor de kørte med lidt større motor. Og den hed faktisk øh, 1 minut, 32 sekunder og 238.000 dele. Øh, og det mest imponerende ved den, det er faktisk, at det var en, øh, en, øh, en omgang, der blev sat i selve løbet. Det vil sige, at det var ikke en kvalifikationsomgang. Så øh, Og man kan lide om at lege, så kommer man da aldrig nogensinde til at kunne tage fra den gode her Schumacher at øh, bil. Det kunne en med køre. Så ja, maksimum hastighed, det er 316 kilometer i timen. og det er, det er jo egentlig ikke så lidt. Nej, det, det går stærkt. Man kan sige, der er jo også den her langside på 1397 meter, som, som gør, at det virkelig kan presse den op. Og det bliver spændende at se, om, om, om de begynder at bruge deres fulde gearkasse til det her løb. Det tror jeg næsten, det tror jeg næsten nødt til. <laughs> ja. uh, altså det er også en bane, hvor de kører med, med speeder i bund uh, på 56% af banen, eller det ja. vil sige 56% af tiden, det er det selvfølgelig mere korrekt. Er det med uh, fuld klampen uh, i bund, som man siger? Uh, ja, så, så igen forestiller man mig et eller andet sted, altså det, det er også en, det skal også siges, det er en bane med, uh, med langsom sving, men igen forestiller man mig uh, naturligvis, at det er med uh, hold, der kommer til at lægge forrest, det gør man jo efterhånden, men jeg forestiller mig også, at det er en bane, hvor... Uh, hvor det vil være Mercedes-motorholdene, som kommer til at trække fra, og så vil der naturligvis være et Red Bull-hold, som blander sig indimellem. Det er måske et, et tidligt preview på, hvordan jeg tror, uh, top 5 kommer til at, til at se ud, men det kommer vi alle sammen til senere. Martin? Altså jeg, jeg glæder mig usædvanligt til at se uh, Force India, om den top speed, oh, ja. de har, den, uh, den kommer til at sætte Mercedes'erne lidt under pres, for det, ja. det kan jeg virkelig godt tænke mig. Uh, og så også om... Uh, om, hvad hedder de, Williams, de har den speed, som, som de havde tidligere på sæsonen, om de har fundet frem til det igen. Ja, ja øh, specielt deres, øh, deres hastighed på siden. de kæmper jo stadig lidt med øh, at holde øh, riven af bilen i, øh, i asfalten. Ja. Øh, dertil, kommer vi også til lidt senere, men dertil lyder der, at, øh, at de selvfølgelig også kommer med nogle opdateringer til den her weekend. Men Martin, øh, jeg ved ikke, om du har skrevet dem ned, men øh, de sidste fem vindere, har du øh, dem? Så har I appen, sjovt ja, det kunne jeg forestille mig. Så ja. har du dem. Æ, 2013, det var Fernando Alonso en Ferrari. 2012, det var Nico Rosberg en Mercedes. 2011, Lewis Hamilton med Mercedes. 2010, Jensen Button med Mercedes. Og 2009, Sebastian Vettel Red Bull Renault. Det var, det var hans første sejr, ikke? I Red Bullen, så vidt jeg husker. Var det det? Ja, det tror jeg. Det var den første Red Bull sejr Nå? for Sebastian Vettel. Det, det, det er jeg ret sikker på. Ja, okay. Jamen, øh... Øh, jamen, helt sikkert. Men, øh, men igen, hvis man øh, kigger på historien der, det, det er tre med motor, og det er en Ferrari, og det er en Red Bull. Øh, eller slet en Renault-motor og en Ferrari-motor. Ja. Det har vi jo snart med Ferrari-motoren, den ser ikke helt vildt stærk ud i år. Ej, jeg tror, at Ferrari er sådan et helt kapitel for sig selv. Øh, og de har jo, må man sige, erkendt, at de ikke er så stærke, som de gerne vil da have været. Øh. Ja der sker lidt der ja. i, i tanken. Men, men altså, i en, øh, i en, i en øh, nuværende sæson, hvor vi allerede øh, flere gange har set øh, mercedes specielt på hastighederne, så med den her utrolig øh, lang, lang side, må man forvente, at der kommer til at gå nogle, nogle, øh, nogle Mercedes-motorer, øh, som, som virkelig kommer til at trække deres biler meget, meget hurtigt øh, forbi modstanderne. Ja. At, ja, jeg forventer jeg, ved... jeg. Altså, det, det er sådan en umiddelbart... Øh, jeg tror, at deres top speed bliver svært at, at, at matche for de andre hold. Altså. Så de, de, at de, kommer, de får lov til at køre med så meget pedal i bund, så, så de andre de skal tage dem i svingen. Ja, det kan de ikke. Det tror Nej, de. Nej øh, Æh, jeg har meget svært at se det. Man kan sige, at i 2008 var det jo Lewis Hamilton igen, og i 2007 Kimi Räikkönen, og så Michael Schumacher i 2006. Mm. Så hvis man kigger lidt længere ned, så er dominansen på den her bane, skal man altså heller ikke underkende. 2004, Ruben Ja, yeah, jeg har det også bare sådan, øh, det er måske lidt sørgeligt, sørmodigt at sige, øh, men, men Ferrari i dag er bare ikke, hvad Ferrari var dengang, synes jeg ikke, altså, ja. altså så kan man så sige, at man allerede sidste år, der vandt Fernando Alonso for mig. Mm -hmm. det er også rigtigt, men, men igen, det var en helt anden bil, og, øh, og det var så, jo i starten af sæsonen, hvor det gik relativt godt for Ferrari sidste år, præcis. Og, øh, så, så, så det, det var det, man kan ikke sige, at det går godt for dem nu. Nej, øh, der er jo også kæmpe store ferrari -nyheder, men det kommer vi til i uden til Jeg tror måske endda, at det, bliver, det er, uden at for meget bliver en af de mest dominerende øh, samtaler der. Øh, Martin, dit forventninger til det her løb? Øhm, jeg tror umiddelbart, at det bliver igen en Mercedes-ræse op foran. Øhm, jeg glæder mig, nu, altså nu sagde jeg det også sidste gang, men jeg glæder mig lidt til at se holdbarheden af motoren og gearkassen. Yeah. Fordi nu er de begyndt at køre mange løb på dem Vi ryger ind i nummer 4 nu mm. øh, Og det øh, Ja, det er jeg spændt på Jeg er spændt på at se at, at, Om de første gearkasser nu begynder At, at sætte ud øh, Ligesom de har gjort for McLaren Ja yeah. øh, Og yeah, vi får flere af den slags og, Om Mercedes holdbarhed bare er uovertroffen Ja, øh, yeah, med til det, det hørte jeg også, at jeg tror, var det en Toro Rosso, som allerede tidligere havde fået skiftet det gearkasse, og også uh, Bortas fra Williams, yeah. har allerede skiftet det gearkasse, så de har jo selvfølgelig lidt mindre at gøre godt med, men det er rigtigt, øh, og så også det, at nu har vi altså haft et par løb, som øh, altså for eksempel på grund af vejret osv., virkelig har testet de her biler øh, hurtigere, dermed ikke sagt, at de kommende løb ikke også kommer til at gøre det, men det har været lidt nogle ekstrem løb øh, og øh, de er rigtigt, øh, vi ved stadig ikke rigtig hvor holdbarheden er øh, mm. hos de forskellige, så, så det kan jeg kun give det ret i. Men, men uældbar, det er det er jo kommet godt igennem, så det ser jo som om, holdbarheden er fin. Ja, helt sikkert. Men, men altså, øh, action, lidt action, kamp op foran, kamp i midterfeltet. Hvor forventer du, at øh, vi kommer til at øh, skulle kigge øh, efter de mere spændende dueller? Og mellem altså, hvem? <laughs> jeg, jeg vil tro alt... Øh... Alfa af tredjepladsen, at derunder bliver spændende. Altså, hvis vi kigger lidt på sidste års løb, der var helt vildt mange dueller. Altså, blandt andet en Kimi Raikkonen, der blev, øh, blev, blev, blev kørt af banen nærmest. Øh, han klarede den dog med et pitstop, men det var, øh, det var også et identitets løb. Øh, Fernando Alonso, der startede tre og sluttede i der. Mm. En Sebastian Vettel der lå og kæmpede sig op igennem feltet. Mark Webber blev kørt af banen af en Force India, så vidt jeg husker. Øh, så der skete øh, sket en del sidste år. Øh, jeg håber lidt på det samme men Jeg tror stadigvæk, at man dominansen Må jeg erkende, den er for stærk, og at, øh, at fem ud af de sidste ti løb, de startede, dem der startede for pole, har også sluttet på, på pole, eller så altså som på førstepladsen. Så jeg har lidt på fornemmelsen, at øh, det bliver en ligorøsber, en Hamilton og foran. Øh, jeg kunne godt tænke mig for at sige, at jeg krydder det lidt. Øh, må man, ja. ikke, man ikke, der sker lidt. Vi har også en Ricciardo lige pludselig tilbage i spil uden crit-penalties, forhåbentlig. Og hvis han har fart i maskinen, ligesom han har haft de andre løb, så kunne han det også være interessant deroppe når at ligge at lave lidt rod i den. Så må vi se, hvad, hvad McLaren kan, om de har fået styr på nogle af deres problemer. Jeg, jeg tvivler. Ja, altså de hold har haft mulighed for at teste på brejen siden sidst. Ja. Øhm. Og der var nogle hold, der så rigtig godt ud for os, som fik kørt rigtig mange omgange er Blandt Magnusen for McLaren, men der var også nogle hold som Ferrari, det diskuterede vi også sidst, som, som faktisk næsten måtte trækkes ud lige efter de var kommet i gang med at køre nogle omgange. Og altså, ja, igen, jeg, jeg kommenterede det også sidst, gør det igen. Jeg synes, det er katastrofalt, at et hold som Ferrari bliver nødt til at, at, at, at stoppe deres. Deres, deres mulighed for at køre træningsomgang så tidligt, når det er nu et af de hold, som, som, som har det hårdt lige nu. Ikke? Altså man kan sige, at rygterne lyder dernede fra, at kritikken for Kimi Raikkonen og Alonso har været så stor på den bil, der har været i dag, at, at, at, at det er en af de, de bærende årsager til, at de har skiftet ud i, mm. i hvad er det? I øh, mandskabet. Ja, at, at Stefano Domenicali han er, han er valgt at trække sig. Så, så det lyder også til internt, at der er allerede begyndt at gå lidt, lidt en anden vej, end vi havde håbet på, at det var Alonso og Raikkonen, der skændte, så har det været Alonso og Reikonen imod holdet. Og det, mm. det er ikke, ikke skidegodt. godt. Nej, altså jeg... Øh... Jeg har det lidt svært med rygter og den slags. Jeg, jeg, jeg tilskriver dem ikke øh, så meget. Øh, jeg tror i sidste ende, der plejer det altid at være. Øh. Montezemnos står med stokken og, øh, og råber og skriger af alle andre og siger, nu skal det her med til at ske noget, uden rigtig at have en idé om, hvad det er, der skal ske. Øh, igen, lad os gemme den her diskussion. Martin, hvis du nu lige, øh, nu ved jeg ikke, om det er noget, du har forberedt. Hvis du nu lige hurtigt skulle sætte en top 5, hvordan vil den så lyde? Øh... Som, den, altså som jeg tror, den sker, så er Hamilton på den første plads. Ja, øh, og enig. det er udelukkende, fordi han ser ud til at have mest speed. Øh, Rosberg kører også godt, men, men det virker som om, at, at Hamilton har en eller anden form for overhånd. Så ser jeg meget gerne øh, Ricardo på den anden plads. Øh, det vil sige, at han skal op og, øh, og køre fra en Mercedes? Øh, ja, altså, men, det kan jo ske på mange måder. Men jeg tror, at Rosberg ligger på den tredje plads. Øhm, så har jeg en Bottas på en fjerdeplads, og jeg ja. tror jeg Fettel, Fettel på en femteplads. Det vil sige, Ricard, nej, Hamilton, Ricardo, Rosberg, jeg sidder lige og fælder det ned her, så vi kan smide direkte op på, på Facebook bagefter. Øh, hvad sagde du så? Så var det Bottas, og så var det Fettel. ja. Og så har, jeg, så har jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har svært ved at, jeg tror, at Nico Hylkenberg er mit wildcard, men, men han ligger nok over Fettel i virkeligheden, så jeg har Fettels en 1. plads og Hylkenberg på en. Lav du den om? Er det ja, er et det er jeg... final move? Nej, ja, jeg, smed, jeg smed Hylkenberg på en tredje plads, og så Rosberg på en 4. plads. Holdt. Okay, jeg troede, vi snakkede en, en fælle udskiftning på en 5. plads med Hylkenberg, men nu snakker vi en, en ja, Rosberg jeg... udskiftning med en Hylkenberg. Ja, det tror jeg. Det er, det er umiddelbart. Det, det virker rigtigt. Og jeg præsenterer for jer alle Martin Spredhavl Ishøj. Ishøj. Ishøj. Okay. Øh, jamen, øh, jeg tror, det hedder Hamilton, og jeg tror desværre også, det hedder Rosberg. Men på den tredje plads, det her, det bliver løbet. <laughs> og Hyllenberg, han endelig får den plads. Han så længe har fortjent. Jeg tror på Hylkenberg på den tredje plads. Jeg har så været ved at adskille om, øh, om det er mere håb, end det tro. Men øh, den der Force India, den så rigtig, rigtig godt kørt ud i, øh, i sidste løb. Og Hylkenberg er en exceptionelt dygtig kører. Jeg tror på øh, Ricardo på den fjerde plads. Og jeg tror på Fettel på den femte plads. Så er det nærmest kun Bottas, der skete der og sad? Eller hvad? Ja, øh, og kommer så lidt af, at, øh, at, at jeg synes på en eller anden måde, at Williams har haft en tendens til at lave problemer, spænde ben for sig selv i den her sæson. Ja. Øhm, og det virker sådan lidt, som om, at, øh, at øh, de øh, i særdeleshed i form af Bortas, har skrevet sig ind på, på den her 6. plads sæson igennem. Og det er, ikke, altså det er jo stadig et ekstremt stort løft fra, hvor de har været de sidste mange sæsoner det er selvfølgelig ikke der hvor jeg gerne har set det men jeg tror på en bortsats på en, på en plads ja. Okay, men, men, men meget tæt på de samme kører i de første fem pladser for os begge to ja det er også lidt de kører der har der ved at slået sig fast som, ja. som, som de virkelig hurtige og, og igen bemærkelsesværdigt at Ingen der er faktisk det er bemærkelsesværdigt at der ikke er nogen fættel hvem i alle Helvede, havde tro på det øh, fået for sæson og altså, ja, det havde vi vel begge to de, de havde jo ikke en god opstart. Altså, hvis du mm, lytter... Nej, det er rigtigt. Men, men hvem havde troet på, at det var Ricardo, der kom til at ligge og køre fra fælden? Ja, det er, det er jo det er årets overraskelse. Det må man godt nok sige. Det, det kan godt være, at det vender sig senere hen. Men, men lige nu, der er det altså. Ricardo, der sidder til at være den hurtigste af de to. Og det havde jeg godt nok aldrig troet, vi eller jeg skulle komme til at sige. Vi sad jo også tidligere og om, at, at Ricardo var blevet hyret som en anden kører. Det er altså ikke en rolle, han ser ud til at finde sig på plads med. Han øh, har tænkt sig at køre stærkt, og gøre det lige så, lige så meget, han kan. Ja, ja, ja og har desværre været ramt af nogle uheldige øh, ting, som, som gør, at han ikke har ligget der, hvor han måske. Altså, han, udenbart ville jeg tro, at hvis han ikke havde fået straf, så har han haft flere point end helt 100 procent, jeg kunne ikke være menig i. Det, det kan jeg simpelthen ikke se, hvordan han ikke øh, skulle have ladet sig gøre, hvis, øh, hvis han ikke havde været udsat for, for lidt uheldig hister her, både hans eget, men, men også holdens. Ja. Men øh, med det, synes jeg, vi skal springe videre til ugens nyheder. Martin, øh, jeg har samlet... Jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange jeg har samlet. Men jeg har samlet øh, et par store nyheder for ugen. Øh, men nu kan jeg se, at du er ved at bryde sammen med krig på grund af vores skype energi jeg er mest det er skidegodt, det her. Jeg er, alt stadig, jeg er mest stadig imponeret over, at det stadig vil køre, at min computer ikke er gået i brand endnu. You know. Men øh, når det er sagt, Martin, den første nyhed, den, øh, den vil jeg næsten lade dig til. <coughs> Jamen det er jo, at, øh, at Stefano Dominicali... Øh, ja. Hvad er der med skoved? ham? Han er smuttet. Ja. Yeah. Og, og i stedet for, så er det den... Øh, det nordamerikanske chef for Ferrari, øh, Matiaki, der har overtaget. En mand uden nogen som helst erfaring inden for Formel 1. Nu, øh, nu skrev jeg jo inde på vores Facebook-side, at, øh, at, at, at, at der var gik rygter om, at Ross Brown skulle tilbage. Og det må man sige, at, øh, at, at, at det er i hvert fald ikke rigtigt. Til gengæld så har man valgt en fuldstændig ukendt mand. Øh, som, <laughs> sådan rent, til gengæld. Uh, ja, <laughs> øh, men, men som til sydenadene har, har lavet rigtig gode øh, resultater, og i 2012 været en pris som årets Brutomotive øh, et eller andet. Så et eller andet kan han, men er det i år, næste år, om tre år, om fire år, du, det ved man ikke. Øhm, han, er, han kan være en, der går ind og ændrer det fra dag til dag, og han kan også være en, der, øh, der har en langsigtet vision. for Farage har bare, som jeg ser det, ikke råd til en langsigtet Vision. De bliver nødt til at rette op på det nu. Forlyningerne er også allerede, at inden for de næste tre løb, der begynder de at udvikle helt igennem på deres 2015-maskine, og begynder at stoppe med at udvikle på deres 2014'er, for at være fuldstændig klar. Det kan jeg se noget rigtigt i. Men de har altså også to kører, som skal igennem 2014-sæson, som begge to har kæmpe Ego, og Jeg tror ikke en kimi læner sig tilbage og er tilfreds. Jeg tror heller ikke, at Alonso læner sig tilbage og er tilfreds med, at de endnu engang har fået, det eller for Alonsos vedkommende, at han endnu engang har fået en bil, der ikke virker, øh, og som de ikke vil gøre mere ved, og de sad op og starter på en frisk igen, for det har de gjort før. Nej, og så, så synes jeg, altså, øh, det her rygte øh, om, at de skulle stoppe med ude, det falder selvfølgelig lidt sammen med, at, at, at der også er et andet, øh, en anden udtalelse fra dem, der siger, at, at de vil bare gerne. Altså lige nu sat de på at blive nummer to i feltet og så Ikke desto mindre, hvis de stopper udviklingen tidligt, hvilket der er i hvert fald i teorien er grundlag for, at de gør, fordi at, at det ser ikke ud som om, at de i forlige kommer kommer til at kunne fange med Mercedes i den her sæson. Så snakker vi altså om, at øh, de stopper udviklingen af en bil, som lige nu vil på en god dag kan køre sig ind til en 7. 6. plads. Om man må formode at hvis vi står med udviklingen, så vil den her bil kontinuerligt at blive langsommere, som, som sæsonen skrider frem. De vil selvfølgelig tilføje på nye nye her, men det vil ikke være en li lige så en øh, en fartudvikling i bilen. Og det vil altså være øh, igen nærmest under Ferrari's billedsted, hvis, hvis, hvis, hvis øh, Fernando Alonso og Kimi Räikkönen 2 virkelig dygtige køre skal ligge og slås om 10. pladser med hold, som... Øh, Jamen, som Force India, som Williams osv., som, som, som bare kører fra dem. Det er selvfølgelig alle sammen spekulationer, det her, men, men det spekulation er spekulationer bygget på det, vi bliver præsenteret for lige nu. Ja, øhm. men der er jo ikke... Altså, umiddelbart synes jeg jo ikke, at historien er sådan en kæmpe historie, fordi et eller andet skulle der ske, og nu er det kommet, og så er det... Ja, der havde været lidt mere kød på den, hvis de havde præsenteret Ross Brown. Nu præsenterer de en, en relativt ukendt mand, som... Øh, som vi så skal til at, at lære at kende nu, så, så der er ikke rigtig så mange rygter omkring ham. Det eneste, det er, at Lonzo siger, at han ikke har mødt ham endnu, og de ikke mm. rigtig har fået snakket, øh, hvilket vel også er færre nok, manden har nok haft meget at se til øh, hjemme i Italien inden, og noget, han skulle lukke ned i Nordamerika, inden han rykkede øh, over til Europa, plus han har haft en rejse til Kina, så han har nok haft en travl uge, kunne jeg forestille mig. Ja. Øhm, men, men, men hvor stort impact han har, det synes jeg er meget tidligt at begynde at gissen om det. Men han har haft, han har haft store resultater i Nordamerika på, på Ferrari's side. Ja, altså jeg har det altid lidt besværligt med, at, øh, altså, at, at, at det altid er en mand, der naturligvis bliver, bliver udpeget som søndebukken. Jamen, sådan, sådan er øh, naturen i denne her slags sport. Men jeg har svært ved at se, hvordan en mand skal rykke så meget, med mindre den mand eksempelvis hedder Adrian Louis. Altså manden, som, som nærmest kan, kan designe aerodynamik ud af ingenting. Ikke? Øhm, igen, for mig virker det lidt som en panikløsning fra Ferrari. En panikløsning, som vi godt nok havde set komme, men også en panikløsning, som jeg har svært ved at se skulle give resultater øh, inden for de næste par år. Og jeg tror ikke på at øh, Mattiaki, eller hvordan man udtaler hans navn, får mere end højes to år til virkelig at forvente om på den her butik. Og det har jeg godt nok sørget at se ske. Ja, de har, de har travlt i den italienske lejre. Der har de rigtig travlt. Ja, helt sikkert. Men skal vi hoppe videre til næste nyhed? Ja, det den synes er, jeg. Den er jo næsten lige så stor. Uh, Red Bull uh, har jo i lang tid søgt om appel i, uh, i den her sag med, at uh, Ricardo fik frataget sin anden plads i, i årets første løb, tror jeg det var. Øhm, og det er jo hele den her sag om en fuel sensor, som, som hele feltet bruger, fordi den er autoriseret af fire, og så er der Red Bull, som har valgt at bruge deres egen, og den vil de mere præcis, og har givet dem nogle, nogle, nogle tal, som, som er inden for de krav, som fire stillede desværre, mener Fire, de er forkert på den, og det har de så kørt en lang sag nu, og nu er det altså kommet frem, at Fire ikke trækker sig. Det er Red Bull, der får at vide, at den har et tabt, drenge, kom videre, der er ikke mere at over, nu skal vi op på hesten igen. Og både for sporten øh, i sig selv, øh, men også sådan lidt som en lærestrej til Red Bull, der synes jeg, det er rigtig sundt. Ja, ja ret ind, eller vi gør det for jer. Ja. Altså, det er jo meget enkelt, øhm, at, at, at de, her, de, har, de har prøvet at opfinde deres egen måler, og, og den har de så valgt at bruge, og det, det er ikke Fires regulativ, og så slår vi ned på det. Ja, og, og så er det jo så dumt, fordi at, at jeg har, på en lille tidspunkt har jeg helt kunne forstå, hvorfor den her sag er blevet kørt så meget op. Fordi allerede inden det første løb, var fire Red Bull at sige, drenge, brug vores, så er der ingenting at diskutere efterfølgende, lad nu være med at bruge jeres egen, sådan at der kan komme kom, kom kontroverser omkring det her og man kan jo kun formode, at Red Bull har, har valgt at bruge deres egen fordi det har kunne give, give dem en eller anden form for føde-effekt det ved jeg ikke, men nu må man jo i hvert fald gå ud fra at der ikke kommer flere problemer og ikke mere øh, hvad kan man sige snøft og hulk for Red Bull side på den konto fordi nu skulle den altså være lukket Ja, øh, og det, det, den er lukket. Der er ikke, de kan jo ikke engang appellere den, altså fordi Nej. det er appelsagen, de lige har tabt. Så, så den er hjemme, og Magnussen, han har fået en anden plads i sit første løb. Det må jo sige, at være en god debut. Igen havde jeg haft en fantastiske, fantastiske klapsalve lyd. Så havde jeg sat den ind her, Martin. Ja. Øh, den kommer desværre nok til at vinde. Det er sin, øh, den næste. Ja, øh, Juan Pablo Montoya! Har, du, du, du, du, du. Øhm, har været ude og udtale, at øh, han synes, at øh, hvad er det, han hedder Gene Haas han, Jean er, Haas, han er fuldstændig tosset, hvis han prøver at starte et Grand Prix-hold i USA, altså at det skal være baseret i USA. Hvis øh, Gene Haas tror, at man kan flytte hele, altså et helt mekanikerhold, og en helt setup fra England for eksempel, og til USA, og få alt til at virke fra day one, så tager han gruelig fejl. Ja, øh. yeah, og, øh, og altså, bravo Juan Pablo Altså, øh, jeg kan ikke se det ske Jeg kan slet ikke se hvordan det skulle komme til at kunne fungere Det kan godt være, at jeg kommer til at æde mine ord øh, i næste sæson, eller næste sæson igen Det er stadig ude hvornår de rent faktisk står, står klar med en bil, men øh, stor, hvis ikke alle Jeg kan ikke, jeg kan ikke huske det. Jeg tror alle holdene i Formel 1 på nærlig Ferrari, som naturligvis har deres der siger vi i Italien, har deres udvikling i England. Det er simpelthen der, sporten har grobund. Det er der er de fleste hold opstået fra. De hold, der kører i dag, er stort set alle sammen hold, som senere hen har overtaget de gamle værksteder, den gamle udvikling fra tidligere hold. Så derfor så er det meste af, af Formel 1 det er simpelthen baseret i England. Og det der med, at man kan starte der amerikanske hold, jamen selvfølgelig kan man det, er der er helt sikkert nogle penge at spare på grund af markedet derovre. Men jeg har svært ved at se, at de skulle øh, kunne foretage en lige så aggressiv udvikling, som, som, som øh, alle de folk, der bliver flyttet rundt i England, og som veksler mellem de forskellige hold i England, øh, hvad enten de hedder Lotus, eller Red Bull, eller hvad de nu hedder, øh, at man på nogen måde skulle kunne opveje det i USA. Øh, og så er der jo også hele rejsesirpuset, altså de de skal jo så også have det hele til, til starten af, af, af næste sæson og så videre, øh, og det kommer kun til at give dem endnu flere problemer, og kommer også til at koste dem flere penge, formoder jeg. De ved selvfølgelig en hel masse hos Gene Haas Racing, som jeg ikke gør. Men er, det, det, det lyder fantastisk. Det lyder der, net for fantastisk. Der er jo en masse ting, de skal på plads allerede nu, som skal ligge klar til fire, inden de får deres godkendelse. Og, og det er jo så som, hvad for en motor skal I køre med? Hvad for ja. nogle teknikker skal I bruge? Hvorfor skal I bruge de teknikker, Hvor vil I være baseret? Det er jo så det amerikanske spørgsmål. Hvad, vil I, altså, hvad er hele jeres setup? Hvem skal konstruere bilen? Hvad skal den være bygget af? Hvordan vil I bygge den? Så der er... Der er masser af gode spørgsmål, øh, som de skal have svar på relativt hurtigt. Plus, de skal nå at bygge en base i USA til det. Nu ved jeg, at han har den NASCAR-hold, så en anden form for setup har de jo nok. Men det er ikke langt fra NASCAR til øh, form Ja, 1. altså, jeg, jeg synes, der er været lidt... Øh, altså, der, der er et eller andet... Jeg vil ikke kalde det fantastisk, men der er et eller andet charmerende ved, at han er amerikaner, og i, i de udtalelser, der har været netop omkring de her store spørgsmål, der har han været sådan lidt... Jeg vil ikke sige, at amerikaner smart, men det har været sådan lidt, øh, ja, men det skal nok gå alt sammen. Jeg har før øh, klaret ting, hvor folk har tvivlet på mig og sådan noget. Det er også alle sammen fint, men det er altså en opgave, som meget meget, øh, altså meget, meget få mennesker har formået at løfte før. Og der har været folk, der ligeledes har prøvet på det før. Der var også tidligere for et par år siden snakket om et amerikansk 1-hold. Det blev jo aldrig til noget. Øh, men igen, altså, det skal blive spændende at se. Ja, øhm, altså, det, jeg har det med det lidt ligesom europæisk fodbold i USA. Det bliver ja. sgu aldrig rigtigt det samme, vel? Altså, øh, men øh, men øh, ja, hatten af for dem, der forsøger, det skal man jo anerkende, og man skal klappe dem på skulderen og, og sige, godt gået, God, det er jo amerikansk mentalitet. Øh, så må mon ikke, må ikke de få et eller andet ud af det alligevel. Ja, jeg øh, springer lidt videre til næste nyhed. Det er, at nu siger, at de er tættere på øh, grænsen for deres motor, altså closer to the limits, det vil sige, at de er tættere på at øh, og, øh, kunne udnytte den optimale, og det er både, øh, siger de i den her artikel på øh, ESPN's Formel 1-side, det er både, hvad angår øh, stabilitet, men det er også drivability, som har været et af de kritikpunkter, der har været rettet mod Renault-motoren. Øh, det lyder altså sammen rigtig godt, og man kan jo kun håbe det for dem. Øh, de har virkelig arbejdet hårdt på opgaven siden det allerførste løb. Øh, men når det er sagt, så selvfølgelig vil drivability og alt muligt andet også give dem en, en masse fordel. Når det er sagt, så er der altså ikke noget om, at de på en eller anden mystisk måde skulle få en ekstra hastighed i den motor, og det er der, jeg tror, de stadig kommer til at sakne bagud i forhold til Mercedes. Ja. Martin, det næste. Ja, men øh, det, det, det er jo desværre, noget vi, eller det, desværre det er noget, vi allerede har haft op at vente. Det er, at Pat Frey har været ude og skrive, at, øh, at i og med, at ferrari, øh, eller ikke må, må anerkende, at de kan ikke kan nå at fange ferrari motoren Så altså, det, det gælder om, det er at, altså, at, at, at sætte sig selv som det andet bedste team i, uh, i Formel 1-sæsonen. Uh, I samme interview er uh, Mont Montezemolo ude og sige, at, uh, at, at, at tiden er ved at løbe ud for 2014. De skal til at kigge fremad imod uh, 2015. Uh, så det, men det har vi lidt været ind over, så ikke så meget uh, om det. Nej, jeg har en lille ting her mere. Det er, at uh, Bob Bell har valgt at forlade Mercedes i slutningen af sæsonen. Og det er altså Mercedes Technical Director. Det vil sige, en af dem, som, uh, som virkelig har fingrene i spil uh, i designet af, af, af faktisk skalle med billere siden de kom tilbage til, til, til Formel 1. Og også en af de, drenge, en af de gamle drenge, mener jeg, som, uh, som uh, Ross i, uh, i sin tid tog uh, med fra, fra det gamle honda -hold. Uh, Der er selvfølgelig ikke rigtig noget om, hvorfor alt det her det lige pludselig sker. Der er den politisk korrekte forklaring, der hedder, at han har valgt at søge nye udfordringer. Det kan jo betyde, at han er blevet fyret, eller at han simpelthen bare har fået nok. Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at øh, forud for denne her sæson, der har øh, Mercedes virkelig været aggressivt hyrende i forhold til alle mulige folk. Der har sgu ske en hel masse. De har set det som chancen for at virkelig blive vinderhold i Formel 1, og det må man jo sige, det er jo lykkedes for dem, men det virker også som om, at de, de sådan regelmæssigt er begyndt at, at skille sig af med den gamle garde, som, som sammen med Ross Braun var med til at starte det her hold. Ja, der er nok, altså, men der er nok også, hvis man, altså sådan noget som teams opbygning, der er nok noget gammel kemi, som skal ud og renses ud, og lade starte på en frisk, og nu kører det for os, og vi har taget det, vi kunne for dem, og, og så nye unge kræfter ind, så de kan... De, skal, de kan lave et etableret hold, der, ikke, der, der muligvis ikke kommer og siger, at vi gjorde sådan en gang, eller vi kunne også. Altså, jeg tror, det er vigtigheden i at få startet det op på en frisk og leve på nye idéer. Nu har de taget de gamle brugte, og så, så må de videre. Men det bliver så samtidig spændende at se, om, om, om de her gamle talenter øh, de, de rører til andre hold. Altså, fordi at, at man kan se, hvad, hvad en mand som, som Pat Simmons for eksempel har betydet for, for Williams i år, ikke? Han har jo virkelig fået, fået ændret en hel masse hos dem. På positiv vis, øh, Aldo Costa, som tidligere blev fyret hos øh, og hos som havde været en af, en af de virkelig øh, langt arbejdende drenge hos Farajer, han er jo nu overhovedet, jeg mener faktisk, han har råd til... Er det, jeg mener, det med Mercedes, hvor han... Er, han, han ind og hjælpe med at, med at udvikle det her hold. Og han gør det jo lige pludselig godt, så det, det er sådan lidt sjovt at se, hvordan de både skiller sig, men også hyrer dem, og hvordan de her gamle gavede drenge, de altid altså rundt til de forskellige hold, og faktisk stadigvæk gøre en enorm stor forskel. Ja. Men det er, de, de, at altså Mercedes har fået lov til at ryste posen, ikke pludselig kommer der endnu et pengestærkt hold ind, der kan købe nogle for de andre. Yes. Det vil sige, at der er altså også en krig på teknikersiden. På Helt vildt. Altså på, på, på en virkelig vild form, øh, men, men jeg ved godt, hvor de skal hen, og det er jo det, er min næste nyhed handler om. Og det er, at øh, hvis, jeg må, hvis jeg må køre videre. Jamen, gør det meget Det er kør, jo i næste proklameret projekt, at det er, at vi laver Formel 1 Masterclass. Prøv lige, lad mig lige komme med min trademark. <tryk> er du klar? Her kommer han. <tryk> ja. Så, jeg, jeg ved ikke engang om det er en masterclass det tror det er master som hænger over men som er at de gamle kører Nigel Mansell og alle de gamle. Det kan også være, at vi får Ralf Schumacher på banen igen. Og oh ja, ham har vi savnet. Ja, <laughs> ham har vi samlet. Sagnet tre. Men at de skal ligge og køre Formel 1 i Formel 1-biler igen, det vil sige, at man laver en masterserie, som måske ikke er helt lige så hurtig som Formel 1, men som er med stabilitet og alle de gode gamle dyder tilbage. Så det er jo Bernie Egglestons vildeste drøm, det er, at de, de der dreng de kan få lov til at køre med v 10 motor igen, og han kan få sin egen serie, kun med folk, han kan lide, og som så inde under. Så det bliver sådan en god, uh, god hyggeklub af, af Ekelstone. Han, uh, han har det kan, gang i, det kan være, at Montezemolo selv kan få en bil og køre mod, med. Montezemolo har jo været ude og snakke om det allerede og sagt, at han synes, at det er en fin idé. Så, så der er gang i klubben. Ja, yeah, yeah. men altså, Engelstons, det, det, det skulle måske være et, et segment i en fremtid podcast, men Engelstons hyggeklub, <laughs> altså old boys klubben, yeah. det er alligevel utroligt, hvor meget de rører på sig i 2014-sæsonen, oftest på den der måde, man forventer fra gamle mennesker, hvor de er <laughs> utroligt sure over alt, hvad der foregår, og hunden pisser på græspinde, og der er ingen, der kan styre den, altså. <laughs> Uhum. Nej, nej, men, øh, men de er, det er en flok og snart, der skal ud og køre bil, så det bliver fedt. Jeg glæder mig allerede. Det det. <laughs> Inklusiv den gode Ralf. Ja, og Allan Prost kæmpe mod hinanden. I... Side om side. Det bliver flot og smukt. Ja, øh, ja. Jamen, så det var, det var min næste nyhed. Ja, jeg har øh, min sidste nyhed i, i denne ombæring. Det er øh, det, er masser. Også, det man kan kalde, også det, man kan kalde en favorit hos os, jo. Som, øh, du, du blev, som du blev præmieret på vores Facebook-side overkalder og kalder for hvad? En stor ung. <laughs> det er jo det, er, det, er, det er, jeg gerne vil lære at sige på italiensk, brasiliansk, sådan at, at jeg kan sende en besked til ham. Det er så også lige meget, øh, masser, vinder. Masser viser igen sin, sin udpræget vinder af det tyde ved at sige, at øh, Williams bedste chance for et podium nok har passeret dem. Og det er jo, det er jo den af det tyde, man kommer videre med. Når man gerne vil være vinder og verdensmester, og, og vil støtte sit hold og, og, og promovere teamwork, som han jo alle dage har været den mester til. Men han har jo samtidig også været ude og sige, <laughs> nej, det sjovt, at i øh, et andet interview, at han synes, det er så rart at være tilbage, eller være hos Williams kontra Ferrari, fordi der næsten ikke er noget pres på ham længere. Nej, <laughs> Altså det vi ser her, er de starten på, øh, på masses... Øh... Udbredt skizofreni. Den første skizofrene får lidt køre i feltet. Jeg tror ikke, der går lang tid, før han er tilbage i Børne Egglestones uh, lejr og skal køre old boys løb med <laughs> alle de andre. Altså, det, det, bliver, det kan være, der han bliver en vinder. Det kan være <laughs> ham, der skal tage konkurrencen op mod Ralf. Ja, <laughs> Ralf. Nej. Ralfi. Don't even get me started on Ralfi... men altså, uh, Massa, du er, du er en, en, en, en forvirret mand, at forstå. Uh, jeg ved ikke rigtig, hvad, du er det, hvad det er, du vil. Jeg ved ikke rigtig, hvor det er, du vil hen. Jeg ved kun, at, at du til synligheden bliver mere og mere uh, irriterende at høre på. Så lad mig lukke den derinde, uh, uh, der går blikfeltrasserien. Ja, jeg har to uh, korte nyheder tilbage. Ja. Den ene er McLaren. Kevin og Bodden regner med at komme tilbage og kæmpe op i toppen i Kina. Okay. Så, Baseret øh... på nye opdateringer, eller... Ikke andet end på deres udtalelser. Jeg skal lige se, hvad det er på kilevand og store ønsker. Øh... Vi snakker om en mclaren racer, som får kilevand helt direkte ned i kølingen, og derfor kører hurtigere nu. Nej, men det er faktisk, at de tror, at, at den her weekend vil de prøve at konsolidere sig selv som, som værende i, i fronten af, af jagterparket så altså er okay. de her, så, så det, vel, det må være en blanding af Red Bull, McLaren og sådan noget men det skal de jo også sige altså de, de ser jo noget reelt anderledes end en gør mm. jeg kan godt lide at de er ude at være offensiv kontra at sige at man er ved at trække stikket efter tre løb og, og begynde Lige at udvikle og at man tror på det jeg tror, jeg, jeg tror også at deres chef Ron Dennis han er en og piske og piske og piske øhm, hvilket så der... er der jo en af de bedste til Ja, ja, han er særdeles motiverende med en pisk. Øh, men, men det er jo, det synes jeg er gode nyhed, at de stadig kæmper med, at de ikke har smidt håndklædet. Øh. Ja, og nu, nu håber jeg ikke, at jeg træder de næste nyheder over, over tæerne, men, men jeg så samtidig en, en, en historie om, om Kevin Magnusson der og havde testet på beregnet øh, mente at han havde fundet sin comfort zone igen, altså at han havde fundet sig fuldstændig til rette med bilen, og, og øh, altså, han vidste, hvordan han fik det maksimale ud af det øh, noget, han, han selv påvejede, han ikke havde synes, at havde gjort i sidste løb. Og det er igen en, øh, en, en meget, meget stor modenhed fra ham, synes jeg, men, men, men han sagde samtidig også, til samme som vi ellers kritiserede botten for sidst, nemlig, at han faktisk mente, at de potentielt havde fælles anden bedste bil. Og det var altså påfaldende, at begge to nu er ude at sige det nu. Der kan selvfølgelig være, være tale om en, en gang, Ron dennis motiveret PR snak, men ikke desto mindre, så, så er det i hvert fald det, vi må, må, må tage deres ord for, at de begge to tror på, at, at de har en bedre bil, end, end hvad der er blevet vist indtil videre. Men de er så samtidig også ude at sige, at deres, deres anden og tredje i det første løb, var nok mere held end forstand. Ja. Altså, så... så jeg tror, det er, jeg tror, det er sådan et, et sted lige midt imellem, om de har farten, om de er det andet bedste. Jeg tror, jeg, jeg ja. tror de har pigen til at ligge ja, i, i, i tredje til syvende startrække. Altså, jeg tror, ja. det er der, de, de kommer til at ligge resten af sæsonen. Der er ingen tvivl om, at man sidder så for stærke. Men jeg tror ikke, at de er langt for Red Bull. Det, det tror jeg helt seriøst, ikke? Okay. Øh, og det leder mig direkte over til min sidste nyhed, og det er Mark Weber, der er ude og sige, at... Øh, Martin, er du ude i det, man kalder en segway der? En, en smooth Segway fra den ene til den anden, som jeg nu afbryder. Du afbryder den. Øh, ja. på, på værste vis. Midt mellem, jeg, jeg laver... Altså, jeg, jeg, jeg gør det bedste Jeg står stil Og så, så jeg, skulle lige, jeg skulle lige til at sige, at ja, du kan videre med Schumacher-stil for sidst. Ja. Kim Schumacher. Altså, hvis du vidste, hvad jeg har brugt min påske på, som først lige starter, men nogle af os har fri i lang tid, så det er jeg bare på at sidde og lave overgangen med et headset på. Øh, nej. Næste nyhed, øh, Mark Weber. er ude at ja. sige, at øh, det er jo ikke nogen overraskelse, men at Red Bull ikke længere er det benchmarkende hold, altså det er ikke længere dem, der sætter standarden, det er Mercedes. Øh, Og den her Mark Weber. den der kniv. Han har glædet sig som et lille barn. Ja, det er ærgerligt, at han ikke kunne få noget ind om, om, om fættels udulighed, øh, fordi så havde han nærmest haft en krone på. Ved du hvad? Jeg tror simpelthen, at nu er Ricardo. Han er jo sådan et Mark webber jo Mark Webber har jo ligesom sparket dørene op for ham og, og har taget ham med. Har haft ham lidt under vingen, som det vidst havde på dansk. Så jeg tror egentlig, at han er nok glad i det. Jeg tror, at jeg tror, Marco Ebber, han, han kan nøjes med at sende et billede af sig selv, en, S, en, en, en MMS til Fattel en gang imellem, hvor han bare smiler. Og så ved, så ved Fattel udmærket godt, hvad det betyder. Og så tror jeg efterfølgende, at Marco Ebber kan sende den samme besked til Christian Horner. Og så giver Christian Horner sig selv en losing, og ved udmærket godt, hvad det betyder. Ja, ja det, er, det er påfaldende sjovt. Øh, ja. men, øh, ja, men det var det, jeg havde af nyheder. Øh, og du vil også have en nyhed. <laughs> Det må man sige, sige. Øh, jeg synes lidt og elegant. Jamen, jeg ved, jeg ved engang, jeg skal måske lige afbryde mig selv her. Martin, har du... Øh, altså, jeg synes jo, det har været en lidt stille og rolig uge. Jeg synes jo egentlig, over, over øh, Dominikali og, og Red bull så synes jeg faktisk ikke, der har været så mange skæve nyheder. Så jeg vil lige øh, preface og spørge, har du en, øh, det, vi kalder en udenchak? Øh, det, øh, det har jeg sgu altså, egentlig lidt, men, men den går på Ferrari, for engang skyld. Øh. <laughs> Som jo er lidt en, en joke. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man venter seks år med den her fyring. Nej. Og det, det kommer som et chok for mig i virkeligheden, at man har givet ham så mange år, øh, og så, så kommer med den nu. Altså, jeg synes ikke engang tidspunkt er det rette. Altså, det er en i tredje løb. Øh, ja, det er ikke engang fyring, han har jo selv sagt op, men, men jeg synes bare, det et, jeg synes det er et påfaldende tåbeligt tidspunkt og kaste handskerne. Og så, men altså, på den anden side, så har de jo meget tid til at bygge op mod 2015, som nok bliver deres erklærede mål. Men det, det er meget uforræisk. Altså, der kæmper vi altså til sidste blodstrupe, Men, men det de, de er sådan et resignation fra deres side af, og det, det, ja, det... Jeg ved ikke, om det er nok til en ugesjagt, men jeg synes... Det virker lidt som om, at, at, at det er et ferrari -hold, der har taget klovneskoene på, og nu, øh, nu også der er den røde næse på, for ligesom at fuldføre projektet, ikke? Ja, det kan være, det kommer på deres næste bil, sådan en <laughs> sort-stejlende hest med en klovne næse på, men øh, jeg, ved, jeg ved ikke, om det, Ej, men det er... men det er i alle ferrari at det her... Det, det, det, er mærkeligt. det går ondt. Ja, det er sgu ikke... Det er ikke rart, fordi man havde egentlig rejdet med, at nu har man fået Kimi over, og nu skulle der til at ske noget godt rigtigt. James race, der. Allison øh, var ja. kommet med over, og, og så videre, ja. Og, og, og de, men, men altså på den anden side, de tager jo konsekvensen af, at de har jo selv været ude i en sæson og sagt, nu er vi tilbage. Og det sker jeg da lige lov for at i ansigtet på dem efter løb ja. nummer to, altså, fordi de har ikke været tilbage. Og, og, og de er jo i tænkelighed i, i det sidste løb, stod de jo nærmest stille hver gang, der kom en, en bil med en mercedes -motor og, og kørte forbi dem. Og, uanset om det var på langsiden eller om det var i svingene eller noget som helst, altså Både Alonso og Eikonen måtte jo ligge og kæmpe med alle deres talenter, og, og kunne stadigvæk ikke rigtig gøre noget i den her nærmest umulige kamp. Mm -hmm. Så. Men øh, lad os lukke den der. Øh, vi, øh, vi springer videre til ugens Æggelståen. Øh, Martin, skal jeg tage den første, eller, øh, eller øh, er det dig? Nej, du tager den. Godt. Jeg synes, øh, at der har været endnu et, øh, endnu et uheldigt kapitel i en ekstremt uheldig side af Formel 1 lige nu, som for længst burde være udelukket. Og det er, at vi ikke snakker om køre, som ikke bliver betalt. Mm. Øh, Sportens udvikling, Martin ser meget nu. Jeg måske han den sammen. Sportens udvikling naturligvis betyder, at, øh, der har naturligvis betydet, at der er blevet brugt utroligt mange ressourcer på at nye biler, og nye teknik og, og så, videre, så, videre, så videre, Men det er ikke nogen undskyldning for, at der i en af verdens mest set sporter ikke er plads til at betale øh, lønningerne. Og øh, det er efter sine, det er den tyske avis øh, bild, der igen øh, har revet lidt op i den her sag, og bild er altså kendt som lidt af en slaget avis, men også en avis, som til tider har, har været breaking på nogle øh, store historier, så man kan selvfølgelig tage det for hvad det er, der er ikke nogen af der selv har ønsket at bekræfte, men efter sine skulle øh, Roman Grosjean, altså fra Lotus, Kamui Kobayashi fra Kedaham, og Edrin Sutil fra, øh, fra Sauber, Øh, stadig mangler at blive betalt, og, øh, og det skulle Hyggenberg også, og han kørte jo så for, for Sauber sidste år. Og hvis vi lige kigger på de her hold, så er det altså Lotus, Katerham og Sauber, og det ved vi jo alle sammen, det behøver simpelthen jo ikke at være noget geni for at, at kunne regne ud, det ved vi alle sammen jo af hold, som, som har været spændt ekstremt rådt for. Keterham, fordi det simpelthen er et af bundholdene, som, som heller ikke har en gigant i bagryggen. Sauber, privatæret hold, som... som øh, Flere gange har været ude at sige, at de kæmpede med at få ressourcerne til at slå til. Øh, og så Lotus, som øh, specielt efter sidste sæson, havde et kæmpestort problem med, øh, at der var en investor, som ikke rigtig kunne finde ud af, om de ville ind i holdet, eller om, ikke ville, om de ikke ville, og så i sidste øjeblik, jamen så fandt de nogle andre store, så fik de selvfølgelig også passer Maldonados øh, mange oliepenge. Men altså stadigvæk et hold, som kæmper med ressourcerne, øh, jeg synes, det er skræmmende. Jeg synes simpelthen, det er skræmmende, at, at, at der kan være så stor en sport med så mange seer set i så mange lande, med så mange altså så meget tv-dækning, coverage, coverage TV som det hedder på dansk, som, som, som på trods af de her helt enorme reklamekroner og øh, store penge, som de får fra fire, øh, ikke har råd til at betale skøre. Jeg er helt enig. Dog skal det siges, at Roussian har været ude at sige, at han har faktisk gået løn nu. Nå. Så, ja. øh, så det er ikke ham mere, men, men jeg er helt enig det er jo håbløst. Altså det, det, det svarer jo til, at, øh, at, at Barcelona havde fodboldspillere, der løb rundt, som ikke fik løn for det. Altså når man tænker på, hvor mange penge, der bliver postet i de her ting, så, altså, så er lønnen det mindste. Altså en ting er, at de ikke får vandet om ombord. Noget andet er altså at betale dem for, at de mister at køre uden at få vandet om ombord. Jeg synes, det, jeg synes, det er håbløst. Altså jeg synes, det det er håbløst. Ja, og de, og de er... De er øh... Det er kun håbløst, altså det er, også, det er også pinligt på en måde, så det går ud over nærmest sportens integritet, hvor man sidder lidt og tænker sådan, jamen vi snakker superklassen her. Vi snakker ikke øh, stockcar ræs med, med Renault Clio, altså vi snakker toppen af toppen af toppen, og så det kunne hjælpe med ikke rådet til at betale alle kørende i feltet. Mm. Ja. Jeg, jeg er helt enig. Jeg ved, jeg, altså, ja, jeg, jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig... Ikke... Altså en, en lille opfølging på denne historie havde så været, at, at Bills. Øh, også har skrevet at øh, der havde øh, været snak om øh, at strække simpelthen at de kører de, de vil sige BB kører, øh, lad os sige de næste tre løb øh, Men den har i hvert fald Nico Hylkenberg altså skudt fuldstændig jorden og sagt øh, Det bliver ikke fra min side af Han har også øh, flere gange tidligere udtalt at han kører ikke nødvendigvis for løn Han kører for at køre race Og jeg tror desværre at der er så meget rift om de her sæder at selvom, øh, selvom om intentionerne, og det rigtige måske havde været at strække, så tror jeg aldrig på, at det bliver sådan noget, fordi jeg tror ikke, at der er nogen, der tør, øh, nogen af de her kører, der tør risikere deres, øh, deres sæd. Nej, nej, nej, nej, og det er jo det, er jo, altså, det, er jo det alle vil køre i en Formel 1-bil nærmest. Altså, der er jo nogen, der vil, stadigvæk vil køre gratis, skulle jeg forestille mig sådan. Altså, ja, Kobayashi betaler jo selv i år for ja, ja. at køre, ikke? Men så ender det med, at det bliver sådan en, tilbage til de gode gamle dage, hvor det var en rimandsport, ikke? Jo. Altså, hvor det var de, de rige drenge legetøj, og ikke de bedste køres. Øhm, men det, det, det er jo helt sikkert en, en ting, som Bernie Eggelstum vil bare gå op omkring og lave en... Øh, lave en ø, klasse for sig hvor at alle de rigeste folk i verden kan køre i formel 1 racer. Det kan også være det han har gang i. Øh, det, ved, det ikke, kan han... også være, at vi snakker vi snakker ø, tre forskellige formel 1 klasser nu. Altså den, den normale, så snakker vi rich boys og så snakker vi old boys. Ja. Og ø, altså hvem hvem kunne ikke godt tænke sig tre formel 1 løb hver søndag. Det kunne det da være fantastisk. Jamen for Søren, altså tænk hvis tænk hvis Flavio er med igen. <laughs> Flavio og Montezemolo. Oh, og, og vi snakker... Vi snakker ikke, og vi snakker altså ikke her som, som teamejer. Vi snakker som kører. Jeg vil se Montezemolo og Flavio i en på, vettier. På samme hold? På, ja, på samme, selvfølgelig. Naturlig. Aldrig har der været så meget kalvisk proppet i. <laughs> <laughs> og blå solbriller. <laughs> det bliver flot. Hold nu ja, kæft. Det bliver rigtig lært. <laughs> ja. Øh, ja, og du tog jo så min. Øhm, så jeg har ikke rigtig... Jeg har ikke en ekkelstone, desværre. Det er jeg ked af. Øhm, men, men Martin, jeg, jeg vil gerne lige indskride her Det er Skype skyld Ja, altså havde vi bare Inden øh, forberedt os lidt bedre så havde, det, så havde det ikke sket Men igen står vi i øh, dødvande Og må nu padle <laughs> <laughs> Padle os ind <laughs> ja, for men, Jeg drukner Ja, men det, er, men, men det er håbløst At man ikke kan betale sin kører I 2014 i en sport som Formel 1 Det, det må jeg gerne citere mig for og så er der vel egentlig ikke så meget mere at sige til det. Nej. Derfor så synes jeg, øh, bare vi skal afslutte med at sige, at øh, i næste uge, altså efter Shanghai International Circuit Grand Prix'et, der vil vi forhåbentlig have mulighed for at sidde i, øh, i øh, jamen jeg ved ikke om vi kan kalde det hjemmestudiet, øh, igen sammen. Og altså ikke længere øh, være afhængig af, af Skype og Enormt, måske i højere grad, enormt dårlige mikrofoner, i hvert fald fra min side. Altså, jeg har behov for, at der bliver drukket noget, det er enormt store Faxi -lager, jeg efterhånden har fået <laughs> hjem til dig, så, så det kunne da være dejligt. Øhm, Hvis I ikke jeg... allerede har lagt mærke til det, så det vi fisker efter her, det er et officielt sponsorat fra Faxi <laughs> Ja, til Thomas. Lige præcis. Øhm... Jeg skal bare have en plade med Mabu, så gør jeg. Eller noget meget stærk kaffe. Øhm, men vi lovede jo sidste gang, at øh, til næste podcast, der vil vi også lægge et billede op af det her famøse hjemmestudie, så I kan se, hvor fint vi har indrettet os i, i, øh, i blandt våddragter og et muligt andet bras, jeg har inde i det her rum. Men, øh, det ja, og, og, og samtidig, virkelig professionelt udstyr, det er, vi bruger til at optage denne mirakuløse podcast. Ja, øh, men vi... på, en, på, på en mere seriøs ja, nu undskyld jeg har det igen meget Martin, på en mere sådan uh, jeg vil ikke kalde det seriøs tone, jeg ved ikke rigtig hvad vi kalder det, på en anden tone måske der vil jeg sige, uh, det er fedt at se at der er flere der slutter sig til, til Facebook Facebooksiden ja. uh, og lad os endelig få noget uh, få, få flere på uh, og få noget diskussion i gang derinde uh, det er rart at høre for jer og, og, og det, vi, kan, vi kan sgu de bruge det meste af, af det jeg siger ja. så det var det ikke. de ord, så øh, god påske til alle sammen, og godt ræs i weekenden. Der skulle være tid til at kunne, øh, kunne se det. Det må man, øh, man formode. Øh, husk at spise masse og påskeæg samtidig. Kaste et påske efter Kimi Reipen. Han vil helt sikkert godt kunne lide det, uanset hvor han ligger i feltet. Ja, ja han, øh, han, men han ligger nok i elver i den her weekend. Så det bliver altid. Men øh, med det... Tak for den her gang øh, igen. Undskyld for den dårlige kvalitet. Det, øh, det fik vi næste gang. Hej. Ja, hej.